«Та слухай же, слухай мене, святий отче!» – провадила далі дівчина. «Це я говорю з тобою! Я, Дарина, дочка генерального обозного Київського! Ми прибули сюди знайдою. Збери всі свої сили! Сьогодні вночі ми врятуємо тебе!» «Годі!» – шепнув Петро. «Боронь Боже, помітять!» І, смикнувши дівчину за руку, швидко підвівся і разом з нею пішов до виходу. «А піп у вас вже сканав, панове!» розв'язно сказав Петро, зупиняючись у дверях. Нарешті сердито пробурчав один із сторожів. Справжній камінь, інший давно б уже сконав, а цей двожильний, двічі труїли, і то не взяло. То на якого біса стерегти трупа, вигукнув один з козаків, котрі прийшли з Петром. Гайда з нами, там московський купець розходився і таким вином частує, що дідько його бери, чи куштував таке вино й сам Круль. «Та от начальство не велить», – похмуро відповіли сторожі. «Охота їх слухати», – Петро зневажливо махнув рукою. «Свій розум кращий від усякого начальства. Та й куди він тепер утече від вас? Хіба в пекло? Ну, то душа його вже, напевно, там. А якщо чорти захотять поцупити й тіло, хоч би тут і тисячі людей стерегли, однак вони своє діло справлять». «Правда», – погодилися сторожі, «проти нечистої сили нічого не вдієш». Ну, то ходімо, вип'ємо чарку другу, адже це тут, поруч, на очах, запросив іще раз гостиний козак. Так-то воно так, мовив розтягуючи слова, старший сторож із досадою сплюнув набік. Але що скаже пан дозорця? Дозорця? Та він же там, без задніх ніг уже. Петро сміхом показав рукою в бік гомінкої компанії. Гуляє з московитом, а де начальство, там і сторожі належать бути. «Сто дяблів справді!» – рішуче вигукнув старший сторож. «На якого біса нам стерегти тут мертвяка? Коли панство гуляє, то хіба не можна і доброму шляхти, чи ви промочити горло? Гайда, панове, вип'ємо по келиху, адже ніч довга, а вартувати до світанку». «Слушно!» – одностайно підтримала його решта сторожів. І вся ватага з веселим сміхом подалася до бенкетуючих. Видовище, яке постало перед сторожами – Змусило їх зайтися реготом. Посередині на килимку з буряковим спітнілим обличчям, з посоловілими очима сидів пан Дозорця і белькотів неслухняним язиком, похитуючись з боку на бік. «Не переп'єш, бісів Москалю, я і в Варшаві, і в Кракові, і з самим Крулем, ще один коряк і дукати мої!» Його рука тримала наповнений коряк, та марно пан дозорця намагався піднести вино до рота. У тримтячій руці воно розслюпувалося, обливаючи бороду і вбрання шляхтича. Осторонь від компанії, откнувшись обличчям у землю, лежав купець і голосно храпів. Більшість гостей також валялася кругом, наче мертвяки. І тільки три-чотири жовніри, котрі оточували дозорцю, ще тяглися за вином, вивертаючи п'яні прокляття, розливаючи вино і штовхаючи один одного. «Ге-ге, та тут уже мертве царство!» – весело зауважив Петро, окинувши вдоволеним поглядом усю компанію. «Та й московит уже збалився!» – з досадою сказав старший сторож. «А на дідька нам московит! Було б тільки його вино!» Петро без усякої церемонії переступив через розпростерті тіла, узяв барило і, піднявши його вгору, переможно вигукнув. Ге-ге, та тут іще пів барила, нам вистачить. Гей, панове, повідтягайте в бік ці колоди, він показав на переодягнених гайдамаків, що лежали долі. Сюди їх кладіть і розбирайте келихи. Ось так. З допомогою Дарини та її супутників сторожі відтягли в бік, як їм здавалось, п'яних, мов хлюща, челядників, прибуло пана і посідали навколо Петра. Він налив їм келихи, а сам високо підняв барило і весело крикнув. «Ну, не жи є ясне панство!» і почав нахильці пити. «Ого, добре, дудлець, схвально загманіла сторожа, осушуючи келихи. «Та, гляди, не все випивай, залиши нам!» «Залишу, залишу!» – і Петро знову наповнив їм келихи. «А не, не, не переп'єш тисячу від'ям з хвостами, сто, сто тисяч дяблів!» – бурмотів дозорця, безтямно витріщаючи п'яні очі. «Еге, та він, бідолаха, до рота коряка ніяк не донесе, треба йому допомогти!»